«Не турбуйтеся, він знає. Я його відразу попередила, ще перед весіллям». «Він від вас молодший?» – тихо спитала Лана. «Так, на дванадцять років». Від здивування Світлана зупинилась. Ззаду на неї налетів яс, відразу ж вибачився і вічливо почекав, доки жінки рушать з місця. «Наскільки?» «На дванадцять». Йому двадцять п'ять, а мені тридцять сім. Намить у лани просто язик віднявся. «Ви не...» – нарешті пробалькотіла вона. «Не виглядаю на тридцять сім. Ясна річ, як би я могла втримати біля себе молодого мужа, виглядаючи на такі мохнаті руки? Це теж тому, що ви відьма?» І я фиркнула. «Ні, це спадковість, чиста генетика». «Я вам не вірю. Я не брешу. В моїй сім'ї протягом кількох поколінь усі жінки мали чоловіків набагато молодших від себе. Нубліс облік. Ми старіємо лише тоді, коли різниця у віці вже не відіграє ніякої ролі. Рекомендується починати не раніше 85 років». Світлана теж усміхнулася. «Я це запам'ятаю». «О, вам це не загрожує». Мій брат старший від вас років на вісім. Ваш брат? То ви мене заміж хочете віддати? Нічого не вийде, я помру, дівючи. В бурштиновому погляді її промайнуло щось підозріло схоже на знання і заперечення водночас. Талана цього не помітила, бо все ще всміхалась, озираючись на любі серце будинки. «Побачимо, що ви скажете, здибавшись з Олексою». «Те ж саме», – відрубала Світлана. «Жінки вважають його невідпорним». «Він такий уже красень», – чемно спитала Лана, хоча насправді її це геть не обходило. «Красень? Ні, зовсім навпаки. Я б сказала, але є в ньому щось таке?» І я покрутила в повітрі обгорнутими взамшу пальчиками. Привабливе. Він інтригує, і дівчата липнуть до нього як до браги свині. Я хотіла сказати, як заліза до магніту. Проте ваше порівняння теж нічого. Мені подобається. І чим він займається, ваш загадковий брат? І я відкрила рота так, ніби збиралась видати вичерпне пояснення. Та потім із якихось причин передумала і коротко відказала. Він бізнесмен. Світлана полегшено перевела дух. Заглиблюватися в хащі родинних переказів їй хотілося не більше, ніж померти. Вона розуміла, що їде до практично незнайомих людей, про яких їй невідомо нічого, знала, що дехто назвав би це безумством, стверджуючи, і не без підстав, що це можуть бути грабіжники, вбивці, шахраї, знала і не боялась. З деяких пір вона жила затрофованим почуттям жаху. Їй це не подобалось, але вона змирилась. Квартира в її виявилась несподівано затишною, що при значних просторах завжди давалось нелегко. Лана знала це з власного досвіду. Хлібосольна господиня, на ходу знімаючи плащ, помчала на кухню готувати обід. За нею рушив чоловік. А Ярослав заніс речі Світлани в окрему кімнату, де стояла старовинна шафа – ліжко, яке взагалі підозріло скидалось на антикваріат. Письмовий стіл червоного дерева і до нього стілець на різблених ніжках. На підвіконні біля кактуса стояв портативний магнітофон із радіоприймачем. Лана натиснула кнопку, з динаміки опалився хрипкуватий блюз. «Хороша музика!» Зауважила вона, обертаючись до яся. Малий кивнув, тримаючи в руках стост чистої білизни. Він, виявляється, встиг збігати за нею і повернутися, а Світлана навіть не почула, як він виходив. Мама слухає тільки таку, якісну музику. Кажуть, що слухати комерційні речі – все одно, що їсти пластмасу. Вони вважають, що все створене на замовлення чи на догоду публіці – все, ось що не вкладено серце і душу, не живе. Твоя мама дуже розумна жінка. Зізнайся, а ти які пісні любиш? «Народні», – без зупинки відповів малий, примостивши білизну на подушки. «Українські народні?» «Не тільки, хоча й українські, більше за все. Я ще ірландські пісні люблю, спів і тірольців, у мене є компакт із Відня, хочете послухати?» Тоді ходімо у вітальню, там ялинка і музичний центр. Ялинка вражала висотою під два метри. З ідеально пухнастими лапами, прикрашеними цукерками, шоколадками, мандаринами та іграшками. Яких тільки іграшок там не було. Кулі прозорі, напівпрозорі, розписані вручну, з конями, вершниками, санками та снігом усередині, Дзвіночки, зайчики, білочки, горіхи. Вінчали верхівку ялинки різдвяна зоря з вісьмома промінцями, мабуть, дуже схожа на ту, що світила волхвам, які йшли до Віфлієму. В кімнаті густо пахло хвоєю, і до лани не відразу дійшло, що ялинка штучна. Мама вважають, помітивши її здивування, моментально озвався Ясь, що нищити дерева – гріх якщо можна цього не робити. І я з ними згоден. Тут у нас такі деревця продають, маленькі пухнасті, а потім вони осипаються так швидко. Мама з татом купили цю ялинку до мого першого різдва. Так вони кажуть, бо я не пам'ятаю. А пахтить ялицева олія. А все ясно. Став своїх тірольців. Ярослав послухався, а включив компакт і, мов, вихором зметений зник із кімнати.